Guds barn, kapitel 2, verserna 28 till och med 29 och kapitel 3, verserna 1 till och med 10. 28. Ja, mina barn, förbli i honom så att vi kan stå frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver vända oss bort i skam vid hans ankomst. 29. Om ni vet att han är rättfärdig inser ni också att var och en som lever rättfärdigt är född av honom.